Розділ 4. Ми полетіли на захід від табору на гравітаційному ефекті, минаючи суміш постельних чагарників і плям темнішої рослинності в тих місцях, де флорі планети вдавалося зачепитися за неглибокі підземні води. Хвилин за 20 ми дійшли до узбережжя і попрямували до моря над водами, які, за словами військової розвідки клину, кишіли розумними мінами кемпістів. Шнайдер весь час утримував нашу швидкість, у скромних дозвукових межах. Нас було легко відстежити. Першу частину польоту я провів у пасажирському салоні, проглядаючи стек даних про поточні події, що його шатл завантажував з одного з командних супутників Карери, але насправді стежачи за таною Вардані очима посланця. Вона розвалилася на сидінні найдальшому від люка, а отже найближчому до ілюмінаторів правого борту, притулившись лобом до скла. Очі в неї були розплющені, але сказати, чи зосередилася вона на землі внизу, було важко. Говорити з нею я не намагався. За цей рік я бачив цю ж таки маску на тисячі інших облич. І знав, що вона не вилізе із-за неї, поки не буде до цього готова, а цього може й не статися взагалі. Вардані надягнула емоційний вакуумний скафандр. Це єдина реакція, що лишається в арсеналі людини, коли моральні параметри зовнішнього середовища настільки вражають своєю що розум, який з ними стикається, вже не може витримувати їх без захисту. Останнім часом це стало називати синдромом військового шоку, загальним терміном, який похмуро, але достатньо точно, виносить вирок охочим його лікувати. Хай на світі існує безліч більш-менш ефективних психологічних прийомів для відновлення, та досягти кінцевої мети будь-якої медичної філософії, профілактики замість лікування, в цьому випадку людському розуму явно не під силу. Мене ж ніяк не дивує, що ми досі борсуємося з неадертальськими гайковими ключами серед елегантних руїн марсіанської цивілізації, не маючи жодного справжнього уявлення про те, як функціонувала ця стародавня культура. Зрештою, ніхто не став би очікувати, що різникові худоби з ферми вдасться зрозуміти команду нейрохірургів або продовжити її роботу. Хто його знає, скільки непоправної шкоди ми вже могли завдати тій сумі знань і технологій, яку марсіани нерозважливо покинули в доступних нам місцях. Ми, зрештою, недалеко пішли від зграї шакалів, яка обнюхує понівечення тіла і уламки, що лишилися після авіакатастрофи. Наближаємося до озбережжя, повідомив Шнайдерів голос по внутрішньому зв'язку. Хочете туди? Я відірвався від голографічної візуалізації даних, змахнув частинки даних до її основи і поглянув на Вардані навпроти. Почувши Шнайдерів голос, вона трохи вирухнула головою, але її очі, що сфокусувалися на встановленому у стилі динаміку. Залишалися тьмяними від емоційного захисту. Я досить швидко витягнув зі Шнайдера подробиці його стосунків із цією жінкою в минулому, та ще не знав достеменно, як вони вплинуть на ситуацію тепер. Він сам зізнався, що ці стосунки були непостійні, різко урвалися з настанням війни майже два роки тому. І немає жодних причин гадати, ніби це може спричинити якісь проблеми. Я ж гадав, що в найгіршому разі вся історія зорлютом була вигадливою аферою, яку Шнайдер спланував лише для того, щоб забезпечити археологісті звільнення та покинути планету разом із нею. Якщо вірити комендантові табору, одна спроба звільнити в Ардані вже була. І я трохи замислився, чи не були то підозріло добре озброєні команди з попереднім трюком Шнайдера, покликаним воз'єднати його з партнеркою. Якби це виявилося правдою, я б розсердився. В душі, там де це було справді важливо, я не дуже вірив у цю ідею. Надто вже багато деталей підтвердилося, відколи ми покинули шпиталь. Дати та імена були правильні. На озбережжі на північний захід від Заобервілля проводилися археологічні розкопки, а Таня Вардані була зареєстрована як регулятор місця цих розкопок. Координатором вантажних перевезень зазначався пілот гільдії Єен Мендель, але обличчя в нього було Шнайдерове, а маніфест апаратного забезпечення – Починався серійним номером і бортовим журналом громісткого суборбітального судна «Мовай» 10 серії. Навіть якщо Шнайдер уже спробував витягнути Вардані, то тут є значно суттєвіші причини, ніж проста ніжність. А якщо ні, то в якийсь момент у цю гру було втягнуто когось іншого. Хоч що там сталося, за Шнайдером варто було постежити. Я згорнув візуалізацію даних і підвівся, аж тут шатл накренився в бік моря. Вхопившись однією рукою за багажник полиці, я опустив погляд на археологістку. Бувши вами, я би пристигнувся. Наступні кілька хвилин нас може трохи покидати. Вона ніяк не відреагувала, проте її руки заворушилися. Я прийшов до кабіни пілота. Коли я зайшов, Шнайдер підвів погляд, невимушено тримаючи руки на підлокітниках крісла для польоту на ручному керуванні. Він кивнув на цифровий екран, який збільшив до максимуму майже на вершині секції інструментальних проекцій. Глибиномір досі показує менше 5 метрів. До глибокої води кілометрами тягнеться шельф. Ви впевнені, що ці падлюки не підходять так близько? Якби вони підійшли так близько, ви б побачили, як вони визирають з води, сказав я, і сів у крісло другого пілота. Розумна міна не набагато менша за бомбу-мародера. Це, по суті, автоматизована міні-субмарина. У вас підключена установка? А то ж, просто вдягніть маску. Система озброєння праворуч. Я насунув на обличчя еластичну стрілецьку маску для очей і торкнувся активаційних панелей на скронях. Моє зору огорнув морський пейзаж яскравих основних кольорів. Бліда-блакитна тлі морського дна, що надавало їй темнішого сірого відтінку. Техніка відображалася різними відтінками червоного, залежно від відповідності параметрам, які я перед цим запрограмував. Більшість була світло-рожевою. Це був безживний брухт сплавів, позбавлений електронної активності. Я дозволив собі ковзнути вперед у віртуальну візуалізацію того, що бачили давачі шатла, змусив себе перестати активно щось вишукувати і, розслабившись, здолав останні кілька міліметрів психічної відстані до стану дзена. Тралення мін, як такого, в корпусі посланців не навчали. Але абсолютна врівноваженість, що, як не парадоксально, приходить лише за повною відсутності очікувань, була вкрай важливою для основної тамтешньої підготовки. Посланець протекторату, якого відправляють як цифровий людський вантаж за допомогою гібрипросторового голкокитка, після пробудження може побачити буквально що завгодно. Як мінімум посланець регулярно опиняється в незнайомих тілах на незнайомих планетах, де в нього стріляють. Навіть гарного дня жодні інструктажі не можуть підготувати до такої цілковитої зміни середовища, а за тих обставин, для роботи в яких створені посланці, чинайменше від нестабільних, аж до смертельно небезпечних. Вони просто безглузді. Вірджинія Відаура, тренер корпусу, тримаючи руки в кишенях комбінезона, оглядає нас у спокійній задумі. Інструктаж першого дня. «Поза як очікувати на все технічно неможливо?» – спокійно заявила вона нам. «Ми навчимо вас не очікувати нічого. Так ви будете до цього готові». Першу розумну міну я взагалі не побачив свідомо. Червоний спала хокутку одного ока. І мої руки вже підібрали координати і випустили пошуково-ударні мікроснаряди шатла. Маленькі снаряди залишили у віртуальному морському пейзажі зелені сліди, занурилися під поверхню води, наче гострі ножі у плоть, і прокололи припалу до дна міну, перш ніж вона встигла ворухнутися чи зреагувати. Спалах детонації, і поверхня моря підскочила вгору, наче тіло на столі для допитів. Колись давно людям доводилося керувати своїми системами озброєння самотужки. Вони підіймалися в повітря на літальних апаратах, хіба що трохи більших і краще оснащених. За з крилами, і стріляли з будь-якого незграбного озброєння, яке могли втиснути разом із собою в кабіну пілота. Згодом вони вигадали машини, здатні виконувати цю роботу швидше і точніше за будь-яку людину. І якийсь час небо було вочиною машин. Далі їх стали наздоганяти новонароджені біологічні науки, і раптом така швидкість і точність знову стала доступна людям. Так і почалися своєрідні перегони технологій, що можна вдосконалити швидше, Зовнішні машини чи людський фактор. У цих перегонах психодинаміка посланців стала різким несподіваним ривком на внутрішній смузі дороги. Швидші, за мене, бойові машини є, але нам не пощастило мати такі на борту. Шаттел був допоміжним шпитальним транспортом, і його суто оборонне озброєння зводилося до мікротурелі в носу і контейнера з хибними та маневреними цілями, до яких я не наважився би причепити і повітряного змія. Ми збиралися зайнятися цим особисто. Один кінець, решта зграї не завариться. Пригаси швидкість. Посади нас на палубу заради обманку. Вони прийшли з заходом, помчавши морським дном, наче гладкі циліндричні павуки, приваблені жорстокою смертю сестри. Я відчував, як шатл нахилився вперед, коли Шнайдер зменшив висоту польоту до якихось 10 метрів і сильний удар, коли він випустив тримачі з обманними бомбами. Я швидко оглянув міни. Сім із них зібралися до купи. Зазвичай вони сновигали з граями по п'ять штук, тож це, певно, були залишки двох груп, але хто так прирідив їхні лави, було для мене таємницею. Судя з того, що я читав у звітах, у цих водах від початку війни не було нічого, крім рибальських човнів. Морське дно було всіяне ними. Я просілися в міну попереду і майже невимушено її підстрелив. У мене на очах і решти шести мін вирвалися перші торпеди і вилетіли з води до нас. Вони на нас напали. Бачу лаконічно відповів Шнайдер, і шаттл, ухиляючись, описав криву. Я засипав море мікроснарядами в режимі автопошуку. Назва «Розумна міна» неправильна. Насправді вони досить дурні. Безперечно їх створюють для такого вузького діапазону дій, що програмувати для них великий інтелект не бажано. Вони прикріплюються до морського дна клишнею, що забезпечує стабільність запуску, і чекають, поки щось не промене їх згори. Деякі здатні заритися досить глибоко, щоб сховатися від спектросканерів, деякі маскуються під уламки на дні. Це, по суті, статична зброя. В русі вони таки можуть битися, але тоді в них страждає точність. Що ще краще, їхній розум оснащений категоричною системою виявлення «цілий або-або», що мітить усі об'єкти на поверхні або в повітрі, перш ніж у них вистрілить міна. У повітряний транспорт вона стріляє мікроснарядами класу «поверхня повітря», у кораблі – торпедами. Торпеди можуть у крайньому випадку переходити в ракетний режим, скидаючи з себе на рівні поверхні рушійні системи та злітаючи за допомогою грубих, малотягових ракетних двигунів. Але вони повільні. Ми були сприйняті як корабель, бо перебували майже на рівні поверхні та скинули швидкість так, що мало не зависли. Торпеди виринули в нашій тіні, нічого не знайшли, а мікроснаряди в режимі автопошуку знищили їх, поки вони намагалися скинути з себе підводні двигуни. Тим часом російські мікроснаряди, які я запустив, знайшли та знищили дві, ні, завжди три змін. За такої швидкості – несправність, несправність, несправність. У верхній лівій частині мого поля зору запульсував індикатор розбою і почалася прокрутка деталей. Читати їх мені було ніколи. Засоби керування вогнем у моїх руках ні на що не реагували, їх заклинуло, а наступні два мікроснаряди лишалися у своїх пускових тримачах на запобіжниках. У мене в голові метеором промайнуло, срані нафталінові надлишки ООН. Я рвучко натиснув на опцію аварійного авторемонту. Примітивний мозок шатла, спрямований на усунення збоїв, зайнявся заклиненими схемами. Часу не було. Їхнє лагодження могло зайняти аж кілька хвилин, і з поверхні в повітря злетіли останні три взявши курс на нас. Шнайдер. Шнайдер, попри всі свої недоліки, добре літав. Не встиг я вимовити цей склад, як він уже поставив шатл на хвіст. Ми кинулись у небо. За нами шлейфом потягнувся рій ракет поверхня повітря, а моя голова різко вдарилася у спинку сидіння. У мене заклинули, знаю, напружено відповів він. Засипте їх обманкою. Спробував я перекричати сигнали небезпечного зближення, що верещали у моїх вухах. Показник висоти з блиманням перевалив за кілометрову позначку. Є, шатл загупа, випускаючи обманні бомби. Вони затонували за нами дві секунди по тому, небо небокрихітними електронними закусками. Серед обманних цілей вогонь снарядів поверхня повітря загубився. На панелі озброєння з боку мого поля зору спалахнув зелений індикатор дозволу і пусковий пристрій, наче підтверджуючи це, виконав останню свою команду, на якій його заклинуло, і запустив два мікроснаряди, що чекали у вільний від цілий простір перед нами. Шнайдер біля мене скрикнув і крутнув шатлом. Завдяки запізнілій компенсації високоманеврених полів, я відчув, як на повороті мої внутрішні захвилювалися, як неспокійна вода. І я подумав, сподіваюся, Таня Вардані останнім часом нічого не їла. На мить ми зависли на крилах АГ полів шатла, а тоді Шнайдер зупинив підйом, і ми різко опустилися до поверхні моря. З води нам на зустріч вилетіла друга порція ракет. Обманко! Бомботримачі гучно повідкривалися знову. Навівши приціл на три неушкоджені міни внизу, я спорожнив магазини шатла і чекав, затамувавши подих. Мікроснаряди запустилися вдало. Тієї ж миті Шнайдер знову вімкнув гравітаційні поля, і маленьке судно здригнулося від носа до корми. Обманні бомби, що тепер падали швидше за різко розвернутий шатл, який їх запустив, вибухали перед нами і під нами. Моє віртуальне поле зору наповнилося малиновим градом, спричиненим бурею маскувальних сигналів, а далі вибухами ракет. Поверхня повітря, які руйнувалися серед неї. Моїх же мікроснарядів там не було їх було випущено в малюсенькому вікні можливостей до вибухів обманки, і вони захопили міни десь унизу. Шатл полетів по несхідній спіралі за уламками обманки та збитих зі шляху ракет. Усього за кілька секунд до того, як ми торкнулися поверхні моря, шнайдер випустив ще одну ретельно налаштовану пару обманних бомб. Вони здетонували саме тоді, коли ми прослизнули під хвилі. «Ми під водою», – оголосив Шнайдер. Ми тонули носом донизу, а тим часом у мене на екрані темнішала бліда-блакить моря. Я закрутився в пошуках мін і знайшов лише втішну купу уламків. Я видихнув останнє повітря, яке вдихнув десь у всієному снарядамі небі, і відкинув голову на спинку сидіння. «Оце так», – сказав я невідомо кому, катавасія. Ми торкнулися дна, зупинилися на мить, а тоді знову потроху попливли вгору. Навколо нас повільно осідали на морське дно уламки випущених обманних бомб. Я уважно вивчив рожеві шматочки і усміхнувся. Дві останні бомби я начиняв сам, витративши на це менше години ввечері напередодні нашої поїздки по Вардані. Зати на розвідку в покинутих зонах бойових дій і на розбомблених посадкових смугах, де я збирав уламки оболонок корпусів і схем, аби їх наповнити, в мене пішло аж три дні. Я стягнув із себе стрілецьку маску і потерочі. Скільки нам ще летіти? Шнайдер покрутив щось на приладовій панелі. Із такою підйомною силою години шість. Якщо я долучу до потоку гравітацію, ми можемо впоратися за двічі менший час. ж, а ще нас можуть підірвати з води. Я останні дві хвилини не стрільби навчався. Тримайте поля в похилому положенні до кінця дороги і вигадайте тим часом, який спосіб стерти сліди на цьому коритті. Шнайдер з поглянув на мене. А чи ви тоді будете займатися ремонтом? Коротко відповів я і пішов назад до Тані Вардані.